Любезни брати и сестри, приятели и гости, тук сме, защото Бог ни призовава. Ние искаме и тази вечер да чуем Неговият глас. И нещо, което е много важно през тези дни за целия християнски свят – и това, което е много важно за целият християнски свят е, че отново е Велик ден. Отново. Повтаря се година след година и това е един от най-големите християнски празници. Е добре. Защо е такъв? Кой го прави да бъде такъв? Защо християните отдават толкова голяма почет на този ден? Защо този ден е толкова велик за повечето от тях? С какво толкова се отличава този ден от всички останали други дни? И с какво толкова този ден заслужава своето определение? Велик ден. Връщаме се в историята на човечество. И искам мислено да се прехвърлим назад преди около 2000 години. Защото в Ерусалим по това време се разиграха изключителни събития. Събития с едно много голямо и важно значение не само за човечеството, но и за целият Семир. Една велика личност тогава раздели епохата просто на две. И тази велика личност се нарича Исус Христос. Ние се събираме тук заради Исус. Ние всеки път се събираме тук, защото знаем, че без него или отделени от него не можем да сторим нищо. Ние търсим Исус не като един мъртъв морален водач, основател на религия, а като един жив Спасители Бог, който, където и да сме, на всяко място, чрез духа си, винаги е с нас. Познава най-големите дълбочини на нашите сърца. Ние търсим Христос, защото силно вярваме в Него. Защото силно вярваме в Неговите обещания. Защото силно вярваме и в това, което Той е направил преди 2000 години. И така, тази велика личност... Раздели епохата на две. Има време и години преди Христос, и време и години след Христос. Но този Исус, за когото ние говорим, когато ние вярваме, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва да държи равенство с Бога. Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците.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 След това позорно деяние Христос беше положен в студената гробница и сега заслужена наистина си почиваше от всичко, което беше свършил за тези 33 години и половина на своя земен живот и особено последните от тях. Най-после, след дълга и мъчителна борба, Христос имаше възможност за почивка. Неговите най-близки хора изпаднаха в неописуема скръп, защото смятаха, че той е загубен за винаги. Но небето в същото време преживяваше неописуема радост, защото Христос наистина на кръста смаза главата на дявола и постигна една удивителна победа, която победа се отбеляза в Спасителният план на Бога за човечеството. При това, при тази победа на кръста, Христос не беше ни най-малко опорочен от грях. И сега Той лежеше в студената гробница. До тук ли свършва всичко? Нощта на първия ден от седмицата преминаваше много бавно. Настъпваше пупването на зората. И Христос все още беше в тесния гроб. Големият камък си беше на мястото. Римският печат не беше пипан изобщо от който да било. Римските войници стояха будни пред гроба на Христос, за да пазат тялото му. Всичко си беше на мястото, така както го бяха наредили да бъде и изведнъж Матей 28 глава. Втори до 4 стих е записан този текст, който наистина е удивителен, защото говори за едно чудо. И ето стана голям трус, защото ангел от небето слезе. И пристъпи, отвали камъка и сенна на него. Изгледът му беше като светкавица и облеклото му бяло като сняг. И страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви, снабден с пълното Божие всеоръжие. Този ангел слезе на земята от Небето с една специална мисия и пространството около гроба на Христос където пазиха войниците, беше озарено с необикновенна светлина. Ярка светлина. И разбира се, войниците поради цялото това явление изпопадаха като мъртви на земята. Тези горди, дисциплинирани, строги римски войници, силни и в телослужение и в характер, сега изпопадаха като мъртви, на земята, при вида на този ангел. Къде отиде сега тяхната смелост, можем да попитаме? Къде отиде тяхната сила? Лицето на ангела, което те видяха, не беше лице на смъртен войн. Но това беше лицето на най-мощният сет ангелите в небето. Ангел Гаврил. Името му се превежда силен пред Бога. Войниците видяха как този ангел с лекота Просто отмести големият камък, който стоеше на входа на гробницата, сякаш преместваше малко камъчи. И след това, войниците видяха този, който е възкресението и живот. Сега пред очите на войниците се изпълни онова пророчество, което е записано в Псалом 16, 10 стих, където се казва «Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята». Нито ще допуснеш огонника си да види изтление. А и сам нашия Господ Исус Христос казва думите записани от Марк в 9 глава на Неговото Евангелие 31 стих. Човешкият син ще бъде предаден в ръцете на човеци и ще го убият и след като го убият подир три дни ще възкръсне. Възкресението! Какво велико събитие наистина е това. Без него без него, мои брати и сестри, християнството ще бъде невъзможно. Тази вечер искам да поговорим за Възкресението. Защото, както казах в началото, целият християнски свят тези дни празнува в това най-велико според тях събитие. Разбира се, това е велико и библейски смисъл на тази път. Но нека да си зададем въпроса. Ако ще говорим за Възкресението, какво е това Възкресение? Що е Възкресение? Ние сме свикнали да говорим Възкресение. Исус Възкресе, воистина Възкресе и се поздравяваме и сега ще се поздравяваме, вероятно, като християни. И няма нищо лошо в това, защото потвърждаваме за сетен път, че Христос победи смъртта. Победи гроба. Но какво е това Възкресение? Възкресението е възстановяване на живота там, където е спрял. Възкресението е оживяване след смърт, възвръщане към нов живот или започване на нов живот с възродени сили, нови сили. Това е всъщност възкресението. Днес повечето хора в света не вярват във да възкресението. Днес даже и някои християни се съмняват във Възкресението. Не знам как е при теб, мой братко и сестр. Е. Но тези, които не вярват във Възкресението, смятат, че то е някакъв мит или някаква иллюзия, нещо нереално или плод на човешка измислица. В това вярват хората. Реално ли е наистина Възкресението, нека да се запитаме ние? Реално ли е? Вижте, нищо не може да се сравни с поразяващото твърдение на апостолите в Новият Завет, че Христос живя сред тях, обучаваше ги три години и половина, ходеше с тях реално, ядеше с тях реално, спеше с тях реално, молеше се с тях реално, проповядваше реално. Това твърдение на учениците записано в Новият Завет, наистина е поразяващо, защото Христос живя един реален живот и то безгрешен начин на живот в този иначе грешен свят. Учениците докладват и свидетелстват за това, че Христос реално умря и че на третия ден реално възкръсна и живее до вечни векове Победил смъртта и гроб. Същност писанията на Новия Завет се изпълнени с надежда точно поради ударението, което се поставя върху Христовото възкресение. Ако го нямаше, нека да повторим пак Христовото възкресение, то тогава защо сме тук. На какво се надявам? Да. Писанията на Новия Завет се изпълнени с надежда точно поради ударението, което се поставя върху Възкресението на Исус Христос. Тази надежда всъщност различава вярващите от общата безнадежност на невярващите пред лицето на смъртта. Като застанеш пред лицето на смъртта, ако си вярващ, имаш надежда. Може да го преживяваш наистина болезнено понякога. Всъщност, може би никой почти от нас не знае какво означава това, но сме чували вярващи как преживяват пред лицето на смърта. И сме чували как невярващи преживяват подобните неща. Ако погледнете на гръцката философия, ще видите, че тя се надява на безсмъртие, освободена от оковите на тялото. Там знаем. Идайте на Платум. Тялото умира, душата ще гидаем. Евреите пък очакват, че ще възкръснат. Евреите ще възкръснат, те очакват, Той това и това. Но знаете ли как? Смятат, че ще възкръсна. В същото тяло. В същото тяло. И само, само при християните има разлика, защото християнската надежда е свързана с едно променено тяло, възкресение или възстановяване на живота, с едно променено тяло, с което всъщност ще живеем в новото битие. Като говорим за възкресението, Искам да изследваме как стои въпроса с Възкресението в Старият Завет. Защото в Старият Завет, ако така сте чели внимателно, наистина не се говори много за Възкресението. Малко се говори по принцип за Възкресение. И все пак има записани няколко случая за възкресени мъртви човеци. Нека да видим къде са те, кои са те и по какъв начин са били възкресени. Ето първият от тях. Първият случай за възкресение в Старият Завет. В Трета книга на Царете, 17 глава, отиваме, където ще прочета 20-22 стихове. И извика към Господа. Господи Боже мой, нанесъл ли си зло и на вдовицата, при която живея, като си уморил синъй, тогава той се простря три пъти върху детето и извика към Господа. Господи Боже мой, моля ти се, нека душата на това дете се върне в него. И Господ послуша и глас, и душата на детето се върна в него, и то оживя. Ето ви, един от случаите за възкресение в Старият Завет. Историята се случва с пророк Илия и с довицата от така наречената Сарепта Сидонска. И това е едно чудо. Умряло дотенци. Вие можете да си представите какво е преживяла майката. Тази довица. Тя няма никой друг. Мъжа е загубила. няма близки други. Останало е само това дотенци. И то умира. И Илия се справя с ситуацията. Един друг случай на Възкресение в Старият Завет намираме в четвърта книга на царете, четвърта глава, 32 до 37 стихове. И когато Елисей влезе в къщата, детето лежеше си умряло, положено на леглото му. Пророкът влезе, затвори вратата, зад тях двамата и се помоли на Господа. Тогава той се качи и легна върху детето и като сложи устата си върху неговите уста, очите си върху неговите очи и ръцете си върху неговите ръце, се простря върху него и тялото на детето се стопли. После Лисей се оттегли и ходеше насам натам из къщата. След това пак се качи и се простря отново върху него, тогава детето тихна седем пъти и отвори очите си. Или се извика гези и каза, Повики сунамката. И той я е повика. Когато жената влезе при Лисей, той каза вземи сина си. Наси. И тя падна в краката му и се поклони до земята, вдигна сина си наси и излезе. Потом можем да мислим какви са преживяванията в момента, когато тази жена вижда чудото на Възкресението. Най-ното дете отново е живо. В някои от псалмите се говори също за блажената надежда на Възкресението. Например, в Салом 49, 15 стих, се казва Но Бог ще изкупи душата ми от силата на преизподнята, защото ще ме приеме. Силата на преизподнята. Преизподнята тук визира гроба, разбира се мястото, където са мъртвите. И псалмиста е твърдо уверен, че Бог ще го освободи от гроба, ще развърже връзките на смъртта и то отново ще може да бъде жив. И древният патриарх Йов, вероятно си спомняте, още в това време говори за надеждата на Възкресението. Йов казва в 19 глава на тази книга, Йов, 19 глава, стих 25 и 26. Защото казва тук Йов, зная, че е жив изкупителят ми и че в последното време ще застане на земята и като изтлее след кожата ми това тяло, пак в плътта си ще видя Бога, когато сам аз ще видя и очите ми ще гледат и то не като чужденец, за тази гледка дробовете ми се топят дълбоко в мен. Ето и радостта на Йов. Независимо от преживяванията, неприятните преживявания, които имаше, независимо от това тежко бреме, което понесе, а тежко поражение, тези големи изпитания, той гледаше с надежда напред. И ясно декларира, че Неговият изкупител е жив и че в последно време Той ще застане на земята и ще подейства за Възкресението и на самият Йов, независимо от всичко, което ще стане с Него. Това е в Старият Завет. Значи, Възкресението говори на няколко само места. А, Старият Завет всъщност говори само на няколко места за Възкресението. Как стои въпроса за Възкресението в Новият Завет? Да си зададем този въпрос. Търсим специално в Новия Завет и разбира се, ще се ориентираме по-скоро към Евангелията и там ще открием общо три случая, при които Христос възкресява. Кои са тези случаи? Първият от тях. В Марк 5 глава, Евангелието от Марк 5 глава, ще прочетем 22, 23, след това 35 до 42 стихове. Повтарям, Марк 5 глава, 22, 23, 35 до 42. И дойде един от началниците на синагогата на име Яир, и като го видя падна пред нозете му. И много му се молеше, като казваше, малката ми дъщеря е на умиране, моля ти се да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее. Този началник разбира се доде Христос с вяра и то голяма вяра. Защото ние знаем, че без вяра не е възможно да стане каквото и да било, което просното. И ето го този човек. Той имаше тежък проблем. Неговата малка дъщеричка беше притомирана. Исус отиде с него и едно голямо множество вървеше след него и хората го притискаха. И малко по-надолу в стих 35 до 42. Докато той още говореше, дойдоха от къщата на началника на синагогата и казаха, дъщеря ти умря, защо още затрудняваш учителя? А Исус като, като чу това, което си говореха, каза на началника на синагогата, не бой се, само вярвай и не позволи на никого да го придружи, освен на Петър, Яков и Яковия брат Йоанн. И като дойдоха до къщата на началника на синагогата, той видя вълнение и мнозина, които плачеха и нареждаха на висок глас. След като Исус влезе, им каза, «Защо така се вълнувате и плачете? Детето не е умрело, а спи!» А те му се присмиваха. Но той, като изкара навън всички, взе бащата и майката на детето и онези, които бяха с него, и влезе там, където беше детето. И като хвана детето за ръката му, каза, Талита Куми, което означава, момиче, на теб казвам, стани. И момичето веднага стана и започна да ходи, защото беше на 12 години. В същият миг те се смаяха твърде много. Ето и това поредно възкресение. Това поредно чудо. Но преди да го извърши Исус, тези, които бяха в къщата на, на детето, се присмиваха. Защото Исус каза «Ми то детето не е умряло, то спи». И тук Христос казва една голяма истина, нали? Защото Библията заявява, че смърт е един сън. Един безсъзнателен сън. Не виждаш, не чуваш, не вкусваш, не обичаш, не мразиш, не вършиш нищо. Безсъзнатно състояние. И когато бъдеш събуден от този смъртен сън, и имаш усещането, най-вероятно както и Библията ни дава яснота по въпроса, че е минал само един миг, не повече, а може да са минали хиляди години дори. Един друг случай за Възкресение в Новият Завет е записан в страниците на Евангелието от Лука, Седмата глава, 11 до 15 стихове. Лука 7, 11 до 15. А скоро след това Исус отиде в един град наречен Найн. И с Него вървяха учениците му едно голямо множество. И когато се приближи до градската порта, ето изнасиха мъртвец, единствен син на майка си, която беше и вдовица, и с нея имаше голямо множество от града. И Господ като я видя смили се над нея и каза, не дай да плачеш тогава се приближи и се допря до носилката, а носачите се спряха и каза, момче, казвам ти, стани. Не знам, когато четете подобни текстове, които ни говорят за силата на Възкресението, за това чудо, което Христос извършва над някои, които са загубили живота си. Дали не си казвате, аз мога ли, аз ще мога ли някога по подобен начин, да извърши такова чудо? Нямамите, защото това не е празна мечта, нали? Тъй като Христос не обещал, че в края на времето ще върсим чудеса. Може да се наложи някой от нас и мъртвес да възкреси. Нищо не знам. Но Исус каза на момчето да стане, като го хвана за ръката и то стана. Удивително. И в Третият случай, за който говори Новият Завет и специално Евангелията, Иоанн 11 глава, където 43 до 45 се казва «Като изрече това, извика с силен глас, Лазарът излез навън». Вече се досещате, че става въпрос за един от най-добрите приятели на Исус, а именно Лазар от Витания. «Умрелият излезе с ръце и крака, повити в саван», и лицето му забрадено скърпа, Исус им каза, разповийте го и го оставете да си отиде. Удивително. Не знам как бих реагирал, ако присъствах на това събитие. Не знам какво ще щях да преживея. Но пак го преживявам, когато чета тази история, записана в Евангелието. Нарявам се и вие. Чудо! Удивително чудо. Чудото на Възкресението. И така, какво ни говорят, да си зададем този въпрос, какво ни говорят всички тези Факти, свързани с Възкресението. Ами, нищо друго, освен едно. Те ни разкриват Христос не само като господар на живота, но и като господар на кое? На смъртта, разбира се. Бях мъртъв и ето живее до вечни векове. И имам ключовете на смърта и на гроба. Откровение 1 глава, 18 стих. В Йоанн 10 глава, 17-18 стих, Евангелието от Йан, 10 глава и там 17-18 стих. Ние четем отново думите на Исус Христос. Затова Отец ме обича, защото аз давам живота си за да го взема отново. Никой не ми го отнема, но аз от себе си го давам. Имам право да го дам, имам право пак да го взема. Тази заповед получих от своя отец. И сега, точно това право да дава и да взима живота си, Исус демонстрира пред изумените погледи на онези римски войници, които пазиха гроба му преди около 2000 години. Когато малко по-късно главните свещеници разбраха за това, че Христос е възкръснал, те се събраха и започнаха да се съвещават какво да правят. И знаете ли кой измислиха? Матей 28 глава. Матей 28 глава, 12 до 15 стихове. Ето какво измислиха. А те, след като се събраха с старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доста пари и казаха. Кажете, че учениците му дойдоха през нощта и го откраннаха, когато ние спяхме. Много интересно. Ще дойдат учениците до откран над Христос, ами. Пред очите на толкова много войници, които спяли... Нали разбираме, че дисциплината по това време в Римската войска била толкова строга, че ако някой си позволи за момент само да задреме на поста, това се наказва със сигурна смърт. Толкова много войници да беше един, двама, пет да бяха, да бяха заспали. И пак нямаше да спат, защото знаят какво следва, ако направят това. Но това е лъжата, която измислиха старейшините и свещениците. И ако слухът за това стигне до управителя, ние ще го убедим да не ви наказва, и така ще ви избавим от тревоги. А те взеха парите и постъпиха, както бяха научени. И това, което те казаха, се разнесе между юдеите и продължава дори. И до днес. Ето ви лъжата. Когато разбраха, че Христос е възкръснал, свещениците старейшините не можеха да направят нищо друго, освен да съвещават или измислят някаква лъжа. Защото иначе заставаха на губеща позиция. Те бяха, всъщност, на губеща позиция. Новият завет ясно свидетелства за 10 различни появи на Христос след като възкръсна. При някои от тях го видяха отделни хора, отделни личности. Но при някои явяване на Христос след възкресението му, очевидците бяха голяма група от хора, наборяващи в един момент дори около 500 човек. Спомняте ли си този случай? Той е записан от апостол Павел. Това е в първото му послание до Коринтияните. 15 глава. Трети. До шести стихове. Павел казва тук, защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според Писанията, че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според Писанията и че се яви на кифа, после на дванадесетте, че след това се яви на повече от 500 братя наведнъж, от които повечето и досега сега са живи, а някои починаха. Това е което свидетелства апостол Павел. Да, както Павел, така и всички други ученици, мощно свидетелстваха вярата си в безусловното възкресение на Христос. Истинското възкресение на Христос, реалното възкресение на Христос. Те свидетелстваха мощно чрез проповедите си, здрумите си, че Христос е възкръснал. Те не приемаха, че след смъртта си Исус просто продължава да живее чрез своето послание, проповядвано от тях. Те не приемаха, че след смъртта си Исус просто продължава да живее само заради само заради новата духовна свобода, която те получаваха. Не! Десетки пъти не! Учениците видяха с очите си своя прославен Господ и за това мощно свидетелстваха с устата си, за това чудо на Възкресението. Сега, това, което искам да ви кажа, за мен, а вярвам и за вас, е от изключителна важност. Какво ще ви кажа? Брати и сестри, когато говорим за Възкресението, трябва да знаем, че то няма да има за нас абсолютно никакъв смисъл. Ако не вярваме, че и ние самите един ден, ако се наложи да умрем, с вяра в Христос, ще бъдем възкресени. Това е изключително важно за нас, за нашата надежда. Нали разбираме? И вижте какво ни казва <към> отново апостол Павел, в първото послание до Коринтяните, 15 глава, всъщност там Павел говори защита на Възкресението и то толкова убедително, че на човек наистина ще му бъде доста трудно да обори тези аргументи. Но така или иначе, Павел казва в 19 до 23 стихове: Ако само в този живот се надяваме на Христос, то от всички човеци, ние сме най-много за съжаление. Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите. Понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христа всички ще живеят. Но всеки на своя ред. Христос първият плод, после при пришествието на Христос, тези, които са негови. Въпросът тук е. Ние негови ли сме? Христови ли сме? Защото никой от нас не трябва да се заблуждава, че ще възкръсне за живот, ако не е Христов. Разбира се, всеки ще възкръсне. В един момент всеки ще възкръсне. Но ние знаем, че Библията не говори за два вида възкресения. Исус ясно го заявява. Това е Евангелието от Йоанн, 5 глава, 28 и 29. Не се чудете на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му, и ще излязат. Онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Ето ви. Двете възкресения, за които лично Христос говори. Едното за живот, другото за вечна смърт. Осъждане и вечна смърт. Но, нека отново да повторим, че тази вечер ние говорим за това, може би, най-велико чудо, което Библията ни разкрива. Чудото на възкресение. Възкресението е оживяване след смърт. Възстановяване на живота от там, където е спрял. При това създаване на нови сили, за да продължи този живот? Възкресението. Каква надежда е то за всички нас, така ли е, брати и сестри? Кажете ми, можем ли да имаме тази надежда? Е как да не можем? Разбира се, че можем. Защото тази надежда е за всеки, който вярва в Христос. Защото тази надежда е за всеки, който приема Неговото учение. Защото тази надежда е за всеки, който ходи в Неговия път. Тази надежда е за теб, тя е и за мен. Сам Христос казва, ако някой опази моето учение, няма да види смърт вовеки. И който вярва в мен, ако и да умре, ще живее. Възкресението. Дано никой от нас не се в това си намерение да опазва учението на Христос ден след ден, за да може, дори и да умре, да живее. За да може, ако не умре, никога да не види смърт, но да премине от живот в живот в славата на нашия Господ Исус Христос. Благодарим Му за това, което ни разкрива чрез страниците на Свещеното Писание. Благодарим Му, че в тези дни, когато целият християнски свят празнува и празнува по един небиблейски, разбира се, начин, ние можем да бъдем образовани чрез Христовото учение за силата на Възкресението по такъв начин, че то да стане нашата най-голяма надежда, която да ни мотивира към несеболюбив християнски живот за Божия слава. Амин.